Hej allesammans och välkomna till veckan med Petri Krim. Den här veckan så ska vi prata om en advokat som står åtalad för skyddande av brottsling, en stor svensk artist som står åtalad för grov fridskränkning och sen har vi två uppdateringar i tidigare avsnitt. Men vi ska börja här i Stockholm. Klockan är 19.21 den 5 april när polisen får ett larm om en skottlossning i Norsborg i södra Stockholm. Det är en 19-årig man som hittas skottskadad vid en gångväg mitt i ett bostadsområde i närheten av tunnelbanan i Norsborg. Han förs till sjukhus men avlider tyvärr strax därefter. Och enligt uppgifter till Aftonbladet så har mannen suttit på en lokal lokalföreningslokal, inte långt från platsen han hittas. Han har spelat kort och sen får han ett samtal. Han ska sedan lämna lokalen och utanför så ska han ha bli vidjagad jagad av två misstänkta gärningspersoner. De ska ha träffat honom med ett skott och sen ska de gått fram på nära håll och avlossat flera skott. Och Ekot pratade med Avad som var i Norsborg för att besöka sin dotter och blev vittne till den här händelsen. Jag hörde vapen som sju eller sex. Jag såg mannen ligga på golvet och sen vi gick vi här och försökte att hjälpa honom men han dog sen. Polisen spärger såklart direkt av platsen och de har genomfört en teknisk undersökning och även genomfört flera förhör med vittnen. Den här 19-åriga mannen han var ostraffad och polis och åklagare vill inte säga om de ser den här skjutningen som kopplad till någon konflikt. Och när vi spelar in det här så är ingen misstänkt gripen för mordet, men det dök ju upp ytterligare ett ärende om grovt vapenbrott när polisen startade den här utredningen. Ola Österling är presstalets person för polisen. I insatsen som pågick i förrgår kväll så, så uh, ertappade vi ett antal personer uh, som sedermera greps och anhölls. Det uh, kan vi bekräfta. Och det här är alltså två olika ärenden men en del i arbetet är att försöka se om de kan kopplas ihop. Vi ser, över, vi ser över de kopplingar i de här båda utredningarna som, som bedrivs av polisområdet Syd. En om mord och en om grovt vapenbrott och så ser vi efter om det finns paralleller. Precis som vi gör med många andra utredningar och tittar om det finns paralleller. Om det är någon som bygger på varandra och motivbilder och sådär. Och just frågan om motivbild, det är inget man vill dela med sig av från polisen. Men man säger att man börjar få en hyfsad bild av vad det kan röra sig om. Även om man inte vill liksom, gå in för hårt på ett spår enligt Ola Österling. Utredarna börjar, för de börjar ju det här klarna vad det kan vara fråga om. Och vi håller ju på med att inventera motivbilder för att det ska leda förundersökningen framåt. Och även om det är tidigt så finns det en hel del vittnesmål och materialet från den tekniska undersökningen att arbeta vidare med. Vi har en mängd material som utredarna nu går igenom i den här förundersökningen och vi väntar då på, också på ett flertal analyser av teknisk bevisning och spår. Och sen fortsätter ju analysen av uppgifter vi har fått in från allmänheten och de kamerabilder vi har hämtat in och analyserar också. Och vi har ju pratat om Norsborg i tidigare avsnitt. Så är det. Vi tog bland annat upp mordet på Adriana som skedde i augusti 2020. Och där beskrev vi Adrianas vänner hur de älskade sitt område, att man kände sig trygg där och att det fanns en stark känsla av gemenskap. Och den senaste tidens våld i Norsborg, först en 18-åring som sköt sig i januari i år. Och den här 19-åringen då tidigare i veckan, det har mötts av väldigt starka reaktioner från boende. Ja, för platsen där han sköt, det har ju blivit en minnesplats som är överfylld av blommor och ljus och vår kollega Mariella Quintana Melin på Ekot, hon gjorde ju kort efter händelsen ett väldigt fint inslag från platsen. En man som inte orkar prata berättar att han var 19-åringens tränare. En tjej som bor i huset bredvid berättar gråtande så att hon gått på samma förskola som 19-åringen. Seham, som har barn i samma ålder och kände 19-åringen, försökte i natt trösta hans mamma. Ay, alltså, jag ville bara vara där och henne och krama henne. Och... Ah, det är inga ord att säga. En advokat i Västra Sverige har åtalats misstänkt för skyddande av brottsling grovt brott. Misstanken handlar om att advokaten försvarat en man som åtalats misstänkt för grovt vapenbrott och med hjälp till försök till mord. Och mannen han berättade då under rättegången för första gången om ett vapen, en pluggad pistol, så skulle finnas i ett källarförråd. Och då hade ju polisen innan rättegången redan letat tre gånger i det här förrådet men inte hittat någonting. Men efter att mannen berättade under rättegången om vapnet så gjordes en ny husrande och då fanns det helt plötsligt ett vapen där. Det här ledde också till att mannen frikändes. Grejen var bara, enligt då åtalet mot advokaten, att försvarsadvokaten ska ha förmedlat information till någon eller några personer som placerade den här pluggade pistolen i förrådet och det här skedde då våren 2020. Och bevisningen i det här materialet det handlar om någonting som vi har tagit upp en hel del, nämligen enkrochatt. Och när man läser utredningen så verkar det inte som att advokaten själv har haft en sån enkrolur, däremot refereras det i enkrochattar till en person som åklagaren då anser vara advokaten. Petri Kim har sökt den åtalade advokaten men utan att få något svar i förhören i polisutredningen framgår det dock att han förnekar brott. Och Advokatens försvarare han är också kritisk till bland annat den här enklåtsatt bevisningen som enligt honom i allt väsentligt bygger på vad två anonyma personer har pratat om. Och rättegången om det här den kommer att ske i sommar. Sen har det också gjorts en anmälan till advokatsamfundet om det här och den utredningen är vilande i väntan på vad som händer med det här åtalet. I veckan så blev en rappartist från Stockholmsområdet åtalad misstänkt för grov fredskränkning och det var vid Skaraborgs tingsrätt. Enligt åtalet har artisten vid flera tillfällen slagit, sparkat, knuffat och tagit stryptag på sin tidigare flickvän. Misshandeln ska ha skett både i Sverige men också i Spanien och vid ett tillfälle så vred han om hennes fot och tå så illa att det blev en fraktur i tån. En annan gång ska han ha kastat henne i marken, satt sig den och tagit stryptag och bitit den i kinden. Artisten är även åtalad för misshandel. Det är riktat mot flickvännens syster. Hon försökte avbryta hans misshandel mot flickvännen vid ett tillfälle i mars förra året. Artisten ska då ha slagit systern i ansiktet, något som hon också uppsökte vård för och som finns dokumenterat. I förhören med den tidigare flickvännen så säger hon att relationen har varit rätt tjafsig, stundtals våldsam och att artisten har varit aggressiv mot henne. Det framgår också i polisutredningen att hon tidigare inte vågat anmäla men att hon efter en misshandel i januari i år fick nog. Rapparen har suttit häktad sedan slutet av januari och rättegången i Skaraborgs tingsrätten kommer ske nu i april med start på måndag den 11. Vi ska säga det att han förneker i brott och säger i förhör att han känner sig utsatt för en häxjakt, att han anser sig vara det svarta fåret och att relationen visserligen varit tjafsig och bråkig men att han inte har gjort sig skyldig till något brott. Vi ska återvända till ett fall som vi gjort ett längre avsnitt om tidigare. För i augusti förra året då gjorde vi ett avsnitt om ett par från Ukraina som anmält sin chef efter att de känt sig utnyttjade. De ska ha städat och jobbat med byggarbeten utan att få betalt. Det hela anmäldes och rubricerades först som människoexploatering och utredningen den har rasslat på under hösten och början av året. Men nu i veckan har vi varit i kontakt med åklagaren som meddelat att förundersökningen lagts ner på grund av bevisproblem. Det blir eh, ord mot ord i det här fallet och det finns enligt åklagare Daniel Sunesson ingen mer som andra vittnen eller tydlig dokumentation som styrker vad paret har berättat. Och att det blir just ord mot ord situationer i den här typen av utredningar det tog vi också upp i programmet om fallet. Sen lagstiftningen om människoexploatering tillkom för några år sedan som är tänkt att fånga upp fall där människor blir utnyttjade som arbetskraft så är det bara några enstaka fall som har gått hela vägen till domstol och anmälningarna är också rätt få. Förra året gjordes det 78 stycken och det låg på ungefär samma nivå 2020. Domen mot en kvinna som i Stockholms Tingsrätt dömt för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse har nu vunnit laga kraft. Det här målet handlar om att en kvinna inte förhindrat att hennes son när han var 12-15 år rekryterades och användes som barnsoldat för IS-räkning i Syrien. Det ska ha skett under åren 2013-2016. Stockholms tingsrätt dömde henne till sex års fängelse för det här även om hon förnekade brott och hon överklagade då först tingsrättsdomen till hovrätten i slutet av mars men nu i veckan då inkomde en nöjd förklaringsuppgift till tingsrätten och det innebär då att kvinnan drar tillbaka sin överklagan och helt enkelt nöjer sig med domen i tingsrätten på sex års fängelse. Vi har sökt kvinnans advokat och han skriver i ett mejl att man vann en del framgångar i tingsrätten på så sätt att man kunde motbevisa ett aktivt handlande och kunde visa att hon inte kunde påverka händelseutvecklingen väl på plats. Hon dömdes då för underlåtenhetsbrott och, och advokaten skriver att man befarar att om det hade blivit en ändring i hovrätten av domen då hade straffet kunnat bli längre. Det var allt för den här veckan. Tipsa oss gärna via mail p snabblas, eller så når ni oss på 073 461 2915. Det finns på Signal och Whatsapp eller på Instagram. Där heter vi p på den.